З лайкою на Одіссея накинулась вдруге Меланта. «Що ж ти, приблудой до ранку, тут будеш усім докучати. Бродиш по домі всю ніч, на жінок хижим оком чигаєш. Будь задоволений злидню, вечерію й геть забирайся, бо як в печу головнею, то вилетеш зразу за двері». Глянув на неї ж під лоба, і сказав одісей велемудрий, «От божевільна, чого причепилася з лютю такою? Чи не тому, що я, що тілом свічу крізь лахміття і жебрати мушу по людях? До всього нужда приневолить. Всі жебраки і старці такі уже люди нещасні. В домі своєму і я між людей колись жив собі тихо, в щасті й достатку, і не раз подавав подорожній людині, хто б то не був, і з якою потребою він не зайшов би. В мене і челяді досить було, і усього багато, з чим у нас добре живеться, і за що нас звуть багачами. Все мені знищив кроніон, така вже була його воля. Отже, коли б не позбутися жінкою тобі отієї, вроди, що нею пишайся ти між служницями нині. Та, господині, щоб часом у гніві тебе не скарала, чи Одісей не вернувся б? Не втрачена ще ця надія. А як загинув він справді, і не мав вже його повороту, то залишився по ньому проте наче дар Аполона син Телемах, а від нього Ніодна в покоях жіночих не приховає провин своїх. Він бо вже не дитина. Так він сказав, ці почула слова пенелопа, розумна. І, на імення гукнувши, служебницю лаяти стала. Ах, безсоромна ти, суко, нахабна! Тепер цих мерзенних кавер тобі не втаїти! заплатиш за них головою. Добра ти знала усе, тобі я сама говорила. Маю цього я чужинця в господі своїй розпитати про чоловіка мого, за яким я сумую так тяжко. Ключницю потім вона Евріному гукнула і сказала, «Стільчик внеси, Евріному, і роном застили його зверху, щоб посадить мого гостя». А він говорив би зі мною і відповідав мені хочу його розпитати докладно. Так вона мовила й та за хвилину внесла до кімнати стільчик, обтесаний гладко, і руном його зверху накрила, сів на ньому незламний в біді одісей богосвітлий. Перша тоді почала говорить Пенелопа розумна. Перед усім я чужинче. Тебе запитати хотіла б, хто ти і звідки ти родом, в якій виростав ти родині. Відповідаючи мовив тоді Одіссей Велемудрий, «Жінко із смертних про тебе, ніхто на землі не осяжній злого не скаже, слава твоя аж до неба сягає». Так наче ти, володар, бездоганний, що в силі побожній багатьома мужами керує, Могутніми в правді і справедливості, і родить у нього чорнозем пшеницю та ячмені, І дерева у нього плодами рясніють, множиться в полі стада, і рибу глиб моря приносить Під керуванням його, і народи під ним гроздують. Тож, про що інше питай мене, в домі своєму сьогодні, тільки нічого про рід і вітчизну мою не розпитуй. Щоб мені смутком тяжким іще більш не наповнити серця в спогадах тих, занадто бо я нещасливий, не личить, плакати і гірко ридать мені, сидячи тут у чужому... Домі, та й взагалі не гаразд без кінця сумувати, Щоб ні служебниць ніхто, ні сама ти мене не судила. Плаває він у сльозах, виномбо обтяжив свій розум.